to me a nemoći osamnaest godina i beše zgrčena i ne mogaše se nikako uspraviti. A kad je vide Isus, prizva je i reče joj, ženo, slobođena si od nemoći svoje i stavi na nju ruke i odmah se uspravi i slavljaše Boga. A starešina na Boge, negodujući što je Isus izceli u subotu, odgovorivši reče narodu. Šest je dana u koje treba raditi, u dakle dolazite te se lečite, a ne u dan subotni. A gospod mu odgovori i reče. Lice meru, svaki od vas ne odrešuje li u subotu svojega vola ili magarca od jasala i vodi da napoji. A ovog čera Vramovu koju sveza satana evo 18 godina, ne trebaše li odrešiti od ove sveze u dan subotni. I dok onovo govoraše, stiđaku se svi kojimu se protivljaku, a sav narod radovaše se za sva slavna dela, što ih on činjaše. Reče gospod svojim učenicima, sve je meni predao otac moj, i niko ne zna sina do otac, niti koca zna do sin, i ako sin poće ko me otkriti,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 Zemlje nam je darovan. Nismo ga zaslužili, niko od nas. I ničim ga ne možemo platiti. Niko od nas. Ovaj trenut braći i sestre je Boži dar i savršeni poklon koji od ozgo od oca svjetlosti. Ovaj trenutak u kome se nalazimo i ovaj prostor u kome se okupismo i okupljamo veliki je dar, braće i sest. Dakle, važno naglašavati jer brzo nam to izmakne, isklizne da je u pitanju dar da ga nismo zaslužili i da ga ničim ne možemo platiti. Jer ako prihvatimo srcem da je dar, i ako shvatimo, odnosno ako primimo to otkrovenje, ko nam daruje, braći i sestre, i šta nam se daruje, onda vrlo da će doći do onog što je neophodno, što je mnogo važno da se desi u nama. A to je ono što se desilo i sa ovom zgrčanom ženom. Dakle, da iz našeg bića, da iz našeg srca izađe usklik blabodarenja i slava Božja, braće i sese, koja se projavljuje na nama da bude ispoštovana slavoslovlja. Ako ne doživimo svetu liturgiju, ako ne prihvatimo crkvu Božiju, crkvu apostolsku, crkvu pravoslavnu kao dar, izgubit braću i sestre i mogućnost da ga primimo. A nažalost, danas je vladajuća takva atmosfera i tako mišljenje da crkva nije dar, nego se svojata, braćo i sestre, otimamo se, moja je, tvoja je, njegova je, naša je, njihova je. Crkva je, braćo i sestre, Božija. Crkva je tijelo Hristovu. Glava crkve je Sin Boži, Gospod Isus Hristos. Crkva je njegova nevjesta. I njemu je sve predala Otac. Nikom drugom, braći i sestri. Čuli smo, ako smo čuli, a valjda se povako vježbamo da ove uši koristimo na pravi način prebacujući riječi u one unutrašnje prostore duha dodajući preko spoljašnjeg čuga sluha i unutrašnjim ušima da prepoznaju glas duha da prepoznaju glas samoga Boga čuvi smo šta je rečeno sve je meni predao otac i niko ne zna sina do otac niti otce ako zna do sin iako hoće kome sin otkriti mnogo je važno braći i sese da znamo da je crkva, tijelo Hristovo, da je Hristos glava crkve i da je njemu sve predao Otec. I zato je veliki dar, veliki blagoslov da smo u crkvi. Jer bivajući u njoj, braćo i sestro, mi ulazimo u prostor ogrome svjetlosti velikog bogatstva, neisrpnog bogatstva. Čujmo te riješi, sve je meni predao Otac. Mi, braće i sese, pokušavamo ponešto i lično da steknemo. Hoćemo neku mudrost da imamo, jurimo za njom. Hoćemo neka znanja da nagomilamo. Hoćemo neka imanja, neka bogatstva da, da stičemo. I jurimo, braće i sestre, gubeći vrijeme, gubeći snage, vrlo često griješeći na tom putu, nanoseći sebi teške rane, nekad teško i cijelive rane. I na kraju, ne samo da ne stičemo, nego imamo kao posljedicu vječni gubitak, braće i sestre, to jest, pogibiju i vječnu nemaštinu, vječno mučenje, vječno škrgutanje zuba. Eto do čega dovodi pogrešan put i pogrešno drugovanje braće i sese sa onima kojima Bog nije otac i kojima Bog nije dao ono što je dao sinu svome a njemu je dao sve. Drugi braće i sestre imaju imanje, imaju bogatstvo, ima mudraca, ima onih koji znaju neke tajne, ima onih koji imaju određeni prostor koji se vodi na njihovo imanje. Ali postoje i među braće i sestre, pa već nešto ne pripada njima Imaju međe i znanja gdje se čovjek gubi u neznanju. Ograničeni braći i sestre na mnogo načina. A znanje i imanje Božije je neograničeno braći i sestre. Bog otac je sinu svome jedino dao sve. Ono што ima отац има и син и нам обраћу и сесе који се налазимо у цркви Божијој Бог даје велике даву Господје цркву и основао да би давао, да би даривао и нама који се собирамо на светим литургијама Bog želi da daje, braćo i sestre. Da li se mi ponekad zapitamo zašto mi dolazimo? Kad idemo na pijacu, obično nosimo neke cegjere, kese, torbe. Nosimo, braćo i sestre, i kad idemo na more, nosimo mreže, nosimo udice, nosimo i kante za mogući ulog. Kad idemo u crkvu, braćo i sestre, šta nosimo? Da li nama ovdje nešto treba, jer smo li mi ovdje došli, eto čisto da se pojavimo, i sami, ne znajući ni pred kim, ni zbog čega, ili smo došli ovdje nešto i da primimo od nekoga ko nas je i pozvao da bi nam dao. Da, braćo i sestre... Mi smo pozvani da bi nam se davo. A šta nam se davuje? Odnosno, ko nam se davuje? Davoje nam se braće i sestre onaj kome je otac predao sve. Ne daje nam se braće i sestre malo. Daje nam se sam Bog. I zato mnogo važno da prepoznamo crkvu kao veliki dar i u crkvi da prepoznamo onu svetinju nad svetinjama, onaj sveti savršeni poklon koji od ozgo silazi od oca svjetlosti, a taj savršeni poklon, braće i sestre, koji od oca silazi jeste sin njegov, jedinorodni Bog i čovjek Gospod naš Isus Hristus zato je ovaj post u kome se nalazimo vrlo važan ne toliko zbog toga što se u njemu ne jedu mrsne namirnice ne zato što ne jedemo meso, sir jaja i ostave mrsne proizvode Ne, braće i sestre, zbog toga. I to ima svoje mjesto. On je važen zato što nas poziva i priprema da nam se otkrije velika tajna i da u njoj prepoznamo dar, braće i sestre. A to je vitvejenska pećina i u njoj jasle i u jaslama nebeski hvrb хлеб од кога se храмимо браћо и сестре хлеб који нам чест се који ће нам се и у овој светой литургији понудити преломити и dati своком према његовим потребама своком браћо и сестре који је дошао да га прије зато је важно да временно поста iskoristimo na taj način da se pripremimo da doživimo tajnu i utajni dar. A od tog dara, braći i sestre, nema većeg dara. Dar tijela i krvi Sina Božijeg i Boga, Boga čovjeka Isusa Hrista. Na žalost vidimo da danas vrlo mali broj ljudi prepoznaje ono što crkva nudi. Vrlo mali broj ljudi, braći i sestre, zabrinjavajući mali broj ljudi. I to je ta strašna zgrčenost, ta strašna džavoj imanost, ta strašna bolest, braći i sestre, koja je zavladala, оголним немножким людь и великим делам нашего народа. Поглядите само как это ружно сце, как уружно отвратно сце. Можем мы свободу речи без угрозы да нас и в обом храму и в всяком православном храме Bog, braći i sestre, daje savršeni poklon. Ne ove poklone koji nam se nude, u kojima se nalaze mine, braći i sestri, i aktivirane bombe besmisla i bezumlja i lažu. Pogotovo u ovom takozvanom novogodišnjem periodu. Strašna eksplozija i manifestacija duha lažu. Laž braćo i sestre podignuta na jedan visok stepe kako se satana otac lažih šepuri, divlja bijesni braćo i sestre bijesni zato što osjeća prisustvo živoga Boga i navodi ljude ulazi u ljude i pravi ih zgrčanin, da ne mogu da podignu glavu, da podignu glavu, da pogledaju dar koji sviše dolazi, od ozgo dolazi, savršeni dar, i da prepoznaju onoga koji ga dariva, braćo i sestre, i da ga nazovu Otce, i da u daru prepoznaju Sina, i preko Sina da prime Duha Božija, Zato, braće i sestre, jedan od oblika ratovanja demonskih sila i satana koji je njihov vođaj i načalnik načalnik zla jeste upravo u tom ogovljenju pažnje, braće i sestre, ogovljenju srca. Jer satana jako dobro zna, iako neće da se pokloni i neće da primi Ali on zna, osjeća šta je Bog pripremio čovjeku. Osjetio je silu ljubavi na sebi, braće i sestre. Istina ta sila razvorno djeluje na njega. Sila ljubavi Božije, sila vaskrsenja Hristova. I zato se na sve moguće načine i velikim lukavstvima, kako kaže apostol Pavle u ovoj poslanici, da se čuvamo u lukavstva džavolje Trudi da skrene pažnju ljudi i da im nudi razne darove. Pazite samo u ovom periodu koliko nekih popusta u tom bolesnom marketingu. Svi se trude da nam ponude nešto kao dar, da bude jeftinije, da bude lakše, brže, bezboj nekih načina. Samo da skrenu pažnju uma i pažnju srca... Od savršenog dara, savršenog poklona, savršenog darodavca. I to je, braćo i sestre, ništa drugo, i u tome treba prepoznati, dobar marketing i ne tumačiti to na jednom niskom nivou konkurencije i raznih trikova marketinških. To je, braćo i sestre, čist satanizam. Duh satane koji je prožel čitavu tu sveru podnebesja i vlada dobrim dijom sadašnjeg svijeta i čovječanstva na srće braće i sestre na ljudski rod potimajući mu srce da ne primi dar da ne primi Boga braće i sestre. Zato i naš narod treba da bude vrlo obazljiv i da bude dobro naoložan. A nema naoložanja, braći i sestre, nema sile, nema bolje goložje od onoga koje nam crkva nudi i nema boljeg načina od ovog da se sabiramo oko samog gospoda na svetim liturgijama, jer sve ta liturgija, braći i sestre, vjerovali mi u to ili ne, uvijek je prisutstvo živoga Boga na opipljiv način. Boga ovaproćenog, Boga koji ima tijelo, Boga koji ima krv, Boga koji ima ruhe, braće i sestre. Čuli smo u Svetom Javanđelju, zgrčena žena 18 godina prilazi gospod I kaže, i stavivši ruke svoje na nju. Obratite pažnju i izumirajte taj trenutak. Ruka čovječija na zgrčenoj ženi. Ali nije, braće i sestre, ruka običnog čovjeka. Nego samoga Boga i Sina Božije. Boga čovjeka Isuse Hriste. Koji imao ruku kao što je i mi imamo i stavlja je na ženu i ona odmah ustaje posle osamnaest godina i počinje da slavi Boga tu se projavila vlast sina Božje jer otac mu je dao, bracu i sestre vlast i on je kao Bog jednosluštan otcu ima da izceluje sve bolesti da podiže mrtve da izgoni demona da vlada svim braću i sestre, da vlada i demonima da zapovjetra, taj Bog je uvijek prisutan u našoj crkvi na najčudesniji način u svetoj liturgiji. I ne samo prisutan, braću i sestre, da položi ruku na nas. Ne. Nego nas zove i nudi nam sebe, braćo i sestre. Ne samo ruku, nego cijeloga sebe. Jer ta ruka je dodirnula, a sad nam se nudi krv. Nudi nam se, braćo i sestre, Bog, na jedan još dubli način. Uzmite, jedite. Ne kaže, priđite da položim ruku, nego uzmite, jedite tijelo moje. I bijte, iz nje silo je krv moja. Mnogo važno, braće i sestre, da napravimo razliku između onoga što se dešavalo u one dane i onoga što je Bog nama obezbijedio i što nam dariva u ove dane. I to od nas traži veliko blagodarenje i neprestano slavoslovlje. je u pitanju je, braće i sestre, veliki dar velikog davodavca. I upravo ovo naše mlako odnošenje prema crkvi, ovo naše jutrošnje teško ustajanje iz poste, kako smo jutro svi nekako teško ustavi mlako, gledajući da što duže budemo poste, onako pomavuj dutih, što moramo da ustanemo, što opet i opet i ove nedelje i juče i preključe i gotovo svakog dana treba da ustajem i da gledam to čudo od darivanja tu veliku projevu dubavi, čije? Od otca, majke, brata, sestre? Ne, projevu dubavi samoga Boga, brat i sestre i tu se takođe vidi zgrčeno srce to braćo i sestre nije zanemarniv moment to je bove srca to je zgrčenost bića ali dobro je što i takvi zgrčani dolazimo u hran nemojmo misliti braćo i sestre da nemamo problem imamo i tekako imamo problem nemojmo misliti da džavo nema vlasti na nama I te kako ima braćui sestre jer da je nema i da naša srca nisu zgrchena naše slovo u slove Boga braćui sestre bilo bi bitno drugačije i po tvoritetu i po duljini traja zato svi mi imamo problemove žene zgrceni smo braćui sestre sa vienog srca zgrcenog srca zgrčanog pod uticajem strasti i demona ali dobro je što se nalazimo na ovom mjestu i dobro je što vjerujemo da nas Gospod posmatra posmatra naše trpljenje posmatra naše poslušanje posmatra našu vjeru braće i sestre posmatra naš podvik i davit će posle godinu dana posle dvije, tri godine. Većina od nas nije u crkvi više od četiri, pet godina. Manje više smo se svi tu nekako sabrali u isto vrijeme. Ali sve nas Bog posmatra, braćo i sese. I ko zna, možda baš na ovoj svetloj liturgiji neko od nas doživi taj unutrašnji dodir. Možda osjeti kako ga gospod dodirne i isjeli i iz njega krene kao znak isjelenja slavoslovlje i blagodarenje. Otkrio mu sin da pozna otca, a čovjek kome sin duhom sveti otkrije otca to je novi čovjek braće i sestre, to je vaskrsliji čovjek. Taj čovjek je sa one strane. On je već prešao more strasti i ušao u zemlju obećan. On već ovdje osjeća i živi atmosferu carstva nebesko. Otkrije i Hristov jara mu je ovak i breme njegovo je ovako. Kao što je ovako majci da se žrtvuje za dijete. Kao što je dijete ovako da se žrtvuje za majku. Tako i neuporedivo više je lako nositi breme zapovijesti Hristovih onom čovjeku kome je duhom svetim otkriveno komu je otac i šta mu je darivao. Zato se vidi braće i sestre i po tome se vidi da mnogima od nas mnoge stvari uopšte nisu jasne mnogima od nas, zašto to Bog zna, nije otkriveno. A najčešće zbog našeg egoizma i samoljublja nije otkriveno, braće i sestre, ko nam je Otec i šta nam je dariran. Ali budimo strpljivi, braće i sestre, i svojim strpljenjem i trpljenjem, svojim podvigom projavimo dobru namjeru i vjerujemo i nadajmo se da će nam Gospod otkrit, to je veliki trenutak, I valja ga iščekivati, jer od tog trenutka, braćo i sestre, zavisi naša ne vremena sudbina, nego vječnost neprolazna. I zato ga treba iščekivati i vjerujemo i sveti oci nas prizivajuće da će do toga i doći a boljeg načina za to od sve liturgije nema. Zato je mnogo važno biti na njoj, mnogo je važno ne propuštati je, jer možda je upravo ta liturgija ona, da je nazovemo odlučujuća, što se nas tiče i našeg spasenja. Možda će se baš u tom trenutku i u tom sebranju i odigrati taj važan događaj, možda će Bog pokrenuti naše srce kao što je ovoj ženi posle 18 godina jer nije ona tada prvi put ušla u hramu često je dolazila tako i mi braći i sestre budimo u hramu istrajno strpljivo nadajmo se i da će Bog dodirnut će naše srce podići će ga na slavoslovlje i blagodarenje blagodarenje sinu Božijemu Boga čovjeku Isusu Hristu blagodarenjem onome koji ga je poslao mislimo na oca Nebeskog a silu da blagodarimo da nam duh sveti braće i sestre i duhom svetim mi se i sabiramo duhom svetim i sina prepoznajemo kao Boga i čovjeka duhom svetim braće i sestre mi se povezujemo usinovljujemo Ocu nebeskom i prizivamo ga izovemo Ocem a kome je bor Otac Tomečić pravoslavna biti majka i hraniti ga dojka na svetih tajni hraniti ga samim tijelom i krvlju životvornim tijelom i životvornom krvlju Gospoda našeg Isusa Hrista kome se Ocem i Duhom svetim neke slava i hvala u vjekove vjekova.